а мої дні звідтоді покотилися дрібними горішками попід рідні пороги. В Мукачеві жила моя сестра, яку я видів лише дитиною, коли вернувся з Румунії. Якийсь час я перебув у неї. Шукав собі окреме гніздо. В ближньому селі знайшлася хишка з великим садом, який перетинав веселий потічок. Обійстя огинав молодий лісок, провіяний грибним духом, я одразу прикипів до цього місця. Державну роботу полишив, узявся до майстрування з деревом, аби відволікти увагу від цілительства, бо жони сороки вмить рознесли поголос про мій хист. Владникам це не подобалося, хоча потайки приходили і самі, і родину приводили. Хвороба всіх рівняє і упокорює. Заприятелював зі мною і знаний лікар-феденець, розумний і чуйний чоловік. Либонь про таких, казав мудрець, пан своїм рукам, друг своєї долі, слуга своєї совісти. За службової повинності йому не личило знатися з якимось знахарем. То він просив, аби я носив йому Свіжу зеленину, гриби і ягоди. Я приходив з кошелем, і ми годинили в бесідах у його маленькій кімнатчині при кабінеті. Вона більше скидалася на капличку. Я змайстрував йому з дикої черешні шафку для халатів, підібрав таку текстуру, аби з-під лаку проступав хрест. Він це одразу запримітив. І, мовчки обняв мене. Якось доктор Феденець привіз до мене одного посадового пана з Москви. Я стругав грабельки для сусідки. Гість поводився невелично, задавав мені в'їдливі запитання. Аж Феденцю було незручно. Чутливим вухом я вчув, як москвич хмикнув до нього – «Не понимаю, коллега, чем вас мог покорить этот восьмидесятилетний дедок?» «У меня что-то сборилось?» «Не, не за себя, за своего приятеля. Я отрезал, что мне набагато больше років. Ступив до нього, торкнулся пальцем оголенного перед «А вам рівно 53, а нырки уже...» Спрацьовані, і кишківник самоотруюється, і ноги у вас пухнуть. Недовго до мокрих виразок. Гість по лицем шарпнувся до авто. Згодом через феденця він попросив, аби я дав йому якийсь припис для лікування. І я дав. Коли в похилому віці сам доктор заслаб, теж радився зі мною. Я напучував його їсти щодня легкі страви з кукурудзяної крупи. І все його тримало ще кілька років. Моя мамка прожила 98 років при тілесній спромозі і ясному розумі. Земне життя тихо покинуло у сні. В останні роки вона їла одну їжу, запарену кукурудзяну крупу яку запивала кислим молоком і томатним соком, кожного порівну в трьох частках. Коли рідні бідкалися, що так вона геть упаде в силах, мамка сміхалася. Та ні, якраз ця їда додає мені сил довше лишатися з вами. В Мукачеві запізнався я із молодим новинарем, він так і підписувався в газеті, що товаришував із сестриним онуком. На все він клав своє гостре чорне око і вмів вихопити сутність побаченого. «Про що ти пишеш у новинках?» – запитав якось я, бо газет майже не читав. Я пишу не про те, що де і коли сталося, а як і чому це сталося. Мені. Сподобався сенс його розмислу. Він зачастив до мене кожної неділі. Я прилучав його до садівництва, водив околицями, вчив споглядати світ, бо немає нічого милішого за злуку з природою. На погулянках м'язи тішаться рухові, легені напиваються кисню, очі розкошують у просторі, мозок набирає картинок, відпочиває. На тих променадах хлопчище витягував з мене спомини, і я немало переповів йому. Він дещо записував і скрушався, що з тим робити, хто се оприлюднить. Я для годиці втішав його, що копійка має два боки і має властивість перевертатися. «Чекай, і все прийде, чому належить». Мене смішила, але й тішила його невичерпна доскіпливість. Раз запитав, у чому щастя, діду? А сам ти, як гадаєш, у любові до жінки? Ні. У грошах? Ні. У владі над іншими? Ні. У родині? Ні. У роботі? Ні. У вірі? Ні. У добротворенні? Ні. В мистецькому занятті? Ні. В друзях? Ні. В розвагах? Ні. То, може, в боротьбі за свою землю, за свободу, за рідну мову, за віру? Ні. То в чому ж, діду? У всьому, що ти перелічив але не поокремо. Щастя. Його чекають і шукають, за нього борються і страждають, не знаючи доконечно, що це таке. Ніхто не обіцяв нам щастя, зате обіцяно допомогу. І я не знаю рецепції щастя, зате знаю, як наповнити втіхою кожен свій день. Будьте вдячними, втішайтеся з кожної своєї справи, сподівайтесь тільки на ліпше. Робіть те, що любите, і любіть те, що робите. Робіть добрі вчинки, живіть з тими, кого любите.